Златното съкровище. Някога в далечния запад, в град на име Форт Лангис, живела барабанчик, който се казвал Антани с жена си Роза. Двамата очаквали да им се роди дете и нямали търпение това да стане. Един ден, докато Роза стояла на терасата и гледала залеза, осъзнала колко красиво всъщност е слънцето. О, как ми се иска детето ми да блести като слънцето! И бъдещето му да е ярко като него. Денят най-накрая настъпил. Един штъркил, носещ малко вързопче, прелетял над къщите и кацнал на прага на двойката. След като оставил вързопа на пода, почука с клюна си на вратата и после отлетял. Антони отворил вратата и се зарадвал, когато видял бебето. Косата му била като злато. Блясъка на залязващото слънце се отразява в нея. Мое златно съкровище, мое богатство, мое слънчице. Как ще го кръстим? Питър, златното ми съкровище ще се казва Питър. Питер! о колко прекрасно! След като казал това, барабанчикът забарабанил от радост. Питър растял весело и енергично момче. Тъй като имал червена коса, бил едно от най-красивите момчета в града. пел е като птиците през пролета и свирел на китара като никой друг в цял форт Лангес. «Светът е толкова хубав. Светът е всичко за нас. Птиците, облаците, слънцето изполват сърцето ми с радост». «О, златното ми съкровище, имаш толкова прекрасен глас! Питър ще стане музикант и ще пее в дворците на кралете и кралиците». В никакъв случай, Роза, синът ни ще стане войник. Ще носи униформа, оръжие и ще марширува едно-две, едно-две. А и косата му не е златна, а червена. Но някъде дълбоко в себе си, питър знае, че иска да стане музикант, а не войник. Случило се един ден банджо, градският музикант, който отивал към местния магазин да чуе песента на питър. Обичам слънцето, което ярко свети и нека свети във вечността. Дава живот, дава надежда. Нека пеем и танцуваме! Да пеем и танцуваме! Да пеем и танцуваме! Банджу, останал изумен от таланта на Питър. Ей, ти там! Как се казваш? Името ми е Питър, сър. Питър, имаш много хубав глас. А това, което правиш с китарата е просто феноменално Трябва да станеш музикант Оценявам добрите ти думи, но се опасявам, че трябва да стана войник Войник ли? О небеса! Та ти не си за войник Не виждаш ли какъв невероятен талант притежаваш? Можеш да бъдеш най-добрият музикант в цялото кралство, не само в Форт Лангес Баща ми няма да ми позволи след като казал това, Питър навел глава и си тръгнал. А Банджо останал замислен. Минало време и дошъл момент, в който Питър трябвало да се сбогува с родителите си. С Богом, татко. С Богом, мамо. О, златното ми съкровище! Скоро да си дойдеш. И си ела жив и здрав. И смедал. Не забравяй, че това ще ме направи много горд. Въздъхнал дълбоко и тръгнал. Ах! Питър застанал рамо до рамо с останалите войници. Скоро влезли в битка и тя продължила лъзгай. Той осъзнал, че войната носи само унищожение. Най-накрая приключила и генералите сключили мир. Питър се прибрал у дома и се заклел никога повече да не участва в каквато и да било битка. О, златното ми съкровище, ти се върна! Твоята благословия ме пазаше, майко. Виж, нямам дори и дръзкутина. А медала? О, и медал нямам. Няма нищо, синко. Сигурен съм, че ще ти дадат при следващата война. Няма да има следваща война. Войните носят само разруха и опустошение и затова няма да участвам в нещо толкова лошо. Какво? Тогава какво ще правиш? Аз ще стана... Музикант. Никога не ще ти позволя това. Да не си посмял да тормозиш съкровището ми повече. Той направи това, за което го помоли. Отиде в армията и се бива в войната. Сега го остави да прави каквото желае. Благодаря, майко. Добре, прави каквото решиш. Но знай, че съм разочарован. След като казал това, Антони е излязал. Питър се натъжил, но майка му го успокоила. Златното ми съкровище. Не се тревожи за баща си. Ти си твърде специален и не се разстройвай. Направи това, което желаеш. Аз ще поговоря с баща ти. Благодаря ти, майко. Толкова си добра. И така на другия ден Питър отишъл при Банджо, който много се зарадвал, че го вижда. Яко е дошъл, талантливият Питър. Върнал си с жив и здрав. Радвам се да те видя, Банджо. И аз също се радвам, Питър. Кажи ми, какво те води насам? Питър обяснил на Банджо какво преживял във войната и че е решил повече никога да не участва. Баща ми е разстроен от моето решение, но това е нещото, което винаги съм искал да правя. Ай накрая, си отстоял позицията си. Ще отпразнуваме новото ти начинание. Линда! Линда бе сестрата на Банджа. Тя влязла в стаята и, щом Питъра я видял, се захласнал. Питър, това е сестра ми Линда. Линда, Питър. Двамата се погледнали един друг и се усмихнали. Линда, ще празнуваме. Ще бъдеш ли така добра да ни донесеш най-хубавите десерти от кухнята? Разбира се, братко. През следващите няколко дни Питър свирил на китарата и пял в къщата на банджо, където често идвали министри и други благородници. Всички били очаровани от Питър, особено Линда. Тя се влюбила в него. Малко след това се сближили, държали се за ръце и били много влюбени. Когато Банджо разбрал това, много се зарадвал. Сестра ми и най-добрият ми приятел, какво по-хубаво от това! Благодаря ти, Банджо. Скоро смятаме да се оженим. О, да това е чудесно! но се страхувам, че трябва да почакате. Питър и Линда се разтревожили. И защо? Негово превъзходителство иска да свириш на сватбата на дъщеря му. Та това е чудесна новина. Питър благодарил на Банджо, но когато се обърнал, видял, че Линда я няма в стаята. Той разбрал, че е разстроена, но да свири пред краля на кралската сватба е нещо, за което винаги бе мечтал. Веднага се върнал вкъщи и разказал всичко на майка си. Тя много се развълнувала. И му приготвила най-вкусната храна за пътуването. Сбогувал се с нея и потеглил. Питер свирила на кралската сватба. Всички го аплодирали и му пляскали. Станал известен. Кралете и кралиците от съседните кралства, които били на сватбата, поискали да отиде и да свири и при тях. Питер смирено приел поканите й. И скоро взел да обикаля от кралство в кралство, свирейки на своята китара и пееки своите песни. Станал толкова известен, че хората започнали да му викат Питър, червенокосият музикант. Но въпреки славата и признанието, копнел за семейството си и за Линда. През последната за сезона сватба, Питър поел обратно към Форт Лангес. По време на цялото пътуване не спирал да мисли как най-накрая успял да постигне това, което винаги е искал да прави. Що майка му го видяла, пуснала приборите и се завтекла да го прегърна. О, златното ми съкровище! Ти се върна! Да, майко, върнах се. И виж какво ти донесох. Питър подал чантата, която носел. Била толкова тежка, че майка му не могла да я задържи. Когато я отворила, видяла, че е пълна с злато и перли, рубини и диаманти, които блестели ярко в торбата. О, ние сме богати! Синът ни е донесъл цяло състояние! Антони обаче не бил впечатлен. Седял кротко в люлеещия се стол и гледал през прозореца. Питър се приближил до него и извадил от джоба си един медал. Татко, това е за теб. Кралят на Китай ме награди с него Антони взял медала и го погледнал От очите му потекли сълзи Станал и прегърнал своя син Накараме да се гордея с теб, синко Роза, нали ти казах, че трябва да се отдаде на музиката? Тримата се погледнали един друг и избухнали в смях <съква> <съква> Оженил се за Линда Направили ли голям прием, на който Роза решила да си изкаже за сина си? Моят син следваше мечтите си и ни накара да се гордеем с него. Не съм си и мечтала за по-добър син, мое златно съкровище. Ха-ха, благодаря ти, майко, но е крайно време някой да ти каже, че косата ми е червена, а не златна. О, Питър, цял живот... Това и повтарям. О, не става въпрос дали косата ти е златна, сине мой, а за твоето сърце? Да. Твоето добро сърце, което създава такава красива музика. Това е дар от залязващото слънце. Затова, когато запееш, караш хората да са доволни и весели. Майко, защо не си ми го казвала досега? Как да ти кажа? Чаках да видя накрая. Ха-ха-ха! <laughs>